то ти хочеш сказати, що ти цілий місяць міг воловодитися, аби її трахнути. А чому ні? Ти не на безлюдному острові. З одної собі воловодишся, за пальчики тримаєш. На другому тижні під час поцілунку за дупу взявся. На третьому вже й персамнеш. А в той же час любісінько собі граєш в стару кадру. Про стару кадру я розумію. У мене завжди знайдеться для легкого перепихончику якась дзюрка. Але я сексуальний альпініст. Я мушу постійно підкорювати вершини. Одну за другою. Я не можу втрачати на бабу більше тижня. Це протиприродно. Буває, що й альпіністи зриваються зі скель. Але ти в куди кращому становищі, бо ти, зірвавшись, живий, здоровий і готовий знову до підкорення вершин. Все одно западло. Тиждень – це найбільше, на що я здатний. Потім я впадаю в нерви. «Поглянь на цих двох», – кивнув на столик, за яким сиділо дві фігурові панни. «Ти їх знаєш?» «Ні». «І зрештою я не маю бажання заводити нові знайомства. Мені хоч би зі старим розібратися». «Я спитав тільки, чи ти їх знаєш?» «Ні, то ні». «Але для колеги ти міг би...» «Здається, ми домовлялися, що зайдемо до Вавілону на вино і все». «Звичайно, так воно і є». Ми сидимо, п'ємо вино. Не нервуйся. Класні в неї, груди, мм. Там є над чим попрацювати. І та друга, нічого собі. Задниця, по-моєму, саме така, як ти любиш. Не починай. Що вже й поговорити не можна. Давай, за успіхи на любовному фронті. Класне вино. От вона зараз нагнулася, бачиш? «Вставив би я їй пістона. Просто тут, на столі. І чого у нас все, як не у людей? От у Римі. Там, де киряли, там і гралися. Благодать! А тут ходи, шукай, до чого б кохану приперти. А ти помітив, що вони зиркали в наш бік? Не помітив? Ха! А я помітив. І ще й перемовлялися. Ти, крім їблі, можеш ще про щось думати?» Олько задумався. За хвилю відповів. Можу, але не хочу. Я ж не письменник, як ти. Про що мені ще думати? Знаєш, для чого дібля існує? Для того, щоб жити повноцінним життям. А життя для чого? Для того, щоб дібатися. А все решта, це пройобування життя. Запиши, бо я потім забуду. На тобі серветку. Я думаю, ці дві кралі думають точнісінько так само. «Ти конче хочеш перевірити?» «Та ні, ми ж прийшли, щоб собі випити». «Ще по плясці». «А ми вже дві вдули», – здивувався я. «Ей, ти де?» «Спустись на землю. Ми сидимо у кнайпі вже понад годину. Нормальний темп». «Бармен! Червоне шампанське! Два!» «Якого дідька ти кричиш?» «Я знаю, що роблю». Вони зараз на нас дивляться. Не озирайся. Все йде за планом. Яким в сраці планом? Ми так не домовлялися. План пишеться на небесах. І тут нічого не вдієш. Так має бути. Ти бачив, яким вони заздрісним поглядом проводжали бармена. Старий вони наші. Дві пляшки шампанського і вони наші. Між іншим, розкажу тобі, як я одного разу завоював кадру, яка мені так само цілий тиждень крутила «Динамо». Дуже гарний спосіб. Може, колись і тобі знадобиться. Так от, я намовив одну свою знайому, а це писана краля. ноги від зубів, рівні, як дві рейки. І вона з'явилася у Вавилоні саме тоді, як я сидів собі з Мар'яною. З якою Мар'яною? – спалахнув я. А що таке? Чого ти визвірився? Ти її не знаєш. Ну, я просто спитав. Продовжуй. І справді, чого я так зреагував на це ім'я? Чи мало Мар'яну Львові? І от заходиться краля. Міні-спідничка. Фігура на всі 100 баксів. А цицьки на всі 200. І вихляючи стегнами, раптом підпливає до нас і зі словами «Ну й скотина ти, Ольчику!» Відмірює мені смачнючого ляпаса, а потім іде. І все. А хіба треба щось більшого? Ти прикинь, що подумала Мар'яна. Вона подумала, блін, якщо він приміняв мене на таку кралю, значить це в нього не так собі, значить він справді мною захопився. Отак От вона подумала і того ж вечора віддалася мені на Кайзервальді на лавочці. Це тоді, коли досі не дозволяли себе навіть за коліно цапнути. «І що далі? Ти її кинув? Як і всіх інших? Капець! Вони нас пожирають очима! Я йду на абордаж!» Олюсь виправний. Він як торпеда, яка засікла ціль. Ніщо вже його не спинить. «Я можу, звичайно, встати і піти, але я налаштувався провести цей вечір тут». «Хто зна, можливо, це мій останній вечір у Вавилоні?» «Що за дурня? Чому останній?» «Тому що лишився тиждень!» «Тиждень до восьмого серпня», – шипить скрадлива гадючка. «Я пробую відігнати цю думку, але намарне. Вона кружляє і зищить біля вуха. Залишається напитися волю. А Олюсь уже веде до нашого столу дівчат, знайомить, вгощає». І я хоч не хоч, а мушу таки випірнути з моїх роздумів і бездумної розмови з люсем, аби підтримати розмову за столом і далі плести собі плести за течією. А чого, власне, я протестую? З вершини літ саме отакі вечори й забави найвразніше пригадуються. Де пив, з ким пив, з ким кохався. І зовсім неможливо пригадати те, що мені видавалося найважливішим – Сидіння за письмовим столом. Може, оце воно і є сенс життя? Упіймати якнайбільше задоволень, маленьких радостей і втіх. Побачити якнайбільше розкішність наживо, а не в журналах. Пережити безліч любовних романів, замішаних на скандалах, інтригах. Дістати десяток разів пописку і щоразу бід іншої. Сплатити фальшиві аборти – Вистрибнути з вікна в класичній ситуації, чоловік повернувся з відрядження. Дістати пописку, але вже не від панни, а від суперника. Прокинутися в ліжку зі страхоттям. Закохуватися, що весни по самі вуха. І усамітнюватися, що осені зрозумівши, що то не було справжнє кохання. Пити вино з дівчатами, з якими гарно п'ється і гарно розмовляється, І до того ж не намагатися їх вграти валятися на морському пляжі в Болгарії чи Хорватії, смулити вино й кохатися на піску, кохатися в морі з панною і нічим не перейматися, жити як метелик. А потім якогось дня, коли тобі вже усього досить, останнє пригубити найкращу квітку і спорхнути в ніщо. І тут я, власне, збагнув, що якраз і дійшов до тієї межі, коли з мене всього досить. А йти по черговому колу зовсім нема бажання. Я ситий по горло всім, що мене оточує. Великою оманою для всіх самогубців є судження, нібито їхня смерть викличе неймовірний резонанс і стане для оточуючих таким потрясінням, що вони місця не будуть знаходити до кінця свого життя. Я знав, що це неправда, тому мені нагадку не спадали жодні катаклізми і потрясіння, натомість я уявляв собі кумедні сцени зі своїми колишніми паннами, які, довідавшись, що я покінчив самогубством у товаристві прекрасної юнки, переживуть небиякий шок. Отут уже їхня бурхлива уява дасть собі волю». І безліч версій вигулькне першого ж дня, коли ця вістка облетить місто, і кожна буде твердити, що тільки їй відома справжня причина. Заради лише цього інколи варто померти.